Ya mufahim Sulaymana fahimna, ya mu'allil Ibrahim 'allimna, Allahum 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam tana, inneke antal 'alimul hakim. Allahum bayyin lana al Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa taala'nın görə şükr etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah subhanahu taala nemətlərini ona şükr eləməyi bacarsa Allah Subhanahu va Taala ona olan nemətlərini daha da artırar və Allah Subhanahu onu hər bir xeyirə müvəffəq edər və həqiqətən də müvəffəq edən Allah Subhanahu va taala Və həqiqətən də bu günki nemətlərimizdən olan nemətlərdən biri də məs Allah Subhanahu va bizə səlif-i sahlen yolla hidayət eləməsidir ki, hansı ki o yolda heç zəhrə qaydədə qaranlıq, yəni heç bir şey yoxdur. Hər bir sələfin yolu gecə Ayn ışıqlığında olan ışıq kimi və gündüzün, gündüzün e, günəşli günündəki kimi, yəni ışıqlıdır, yəni qaranlıq, zəlalətə heç bir şey yəni orada yoxdur. Və həmsində e, nimətlərimizdən biri də bugün yəni bizim yığışıb e, Allah subhanətə alanın e, zikrini edə bilirik və eyni zamanda Allah subhanətə alanın e, şəriyyətini öyrənib, öyrəndiyimizi öyrədib və nəticədə öyrəndiyiləmizi əməl edə bilirik ki, Və həqiqətən də ə, bu neymətə görə ə, çoxluq şükl etmək lazımdır və Allah s.ə. bunun səbəbkəllərini da hivsələsin və evi-ev əhlilə hivsə etsin onların malını mülkülə bərəkət versin və biz keçən dərsə demək ə, hər birbirin isməli kirmaninin əhl-i sünnənin, əhl sünnənin ə, eytiqat məsələsinin icması, yəni kitabından keçən dərs yəni bir çox məsellərə, yəni toxunduq və ə, biz orada deməli qəza qədər məsələsini, yəni bitirmişdik və qəza qədər məsələsində də eyni zamanda bir çox məsələyə toxunduq və eyni zamanda Allah Subhanahu-taalanın qovunu və şəri iradəsinə də danışdıq. Və qeyd etdi ikinci sərəflər dediyi kimi, əgər onlardan şəri, yəni iradənin soruşanda, yəni hansı ki, şəri iradənin zamanda Allah sonun itaətinin əmri ilə bağlıdır, dedilər ki, Allah subhanətə ilə Subhan itaəti istəyib, yoxsa yox, dedə Allah sonun itaəti istəyib və onu ə, təqdir edib və onu hökum edib, yəni yerinə yetirilməsini hökum edib və ondan sebi və ondan yanı razıdır. Və bu, Allah subhanətə ilə itaəsidir ki, hansı ki, Allah subhanətə onun olunmasını qullardan istəyir. Ancaq eyni zamanda bu şəri iradənin yerinə yetməsi, yəni şərt, yəni deyil. ki, Allah Osmanlı Quranı kəmdir ki, yuridulani yətubu aleykum. Allah Osmanlı istəyir ki, siz tövbə edəsiniz. Ancaq çox insanlar da var ki, nədir? Tövbə, yəni etmirlər. Və e, ancaq o ki, qaldı qovunu e, iradəyə və o barədə isə Allah Osmanlı onu istəyib, yəni düzdür, e, Şəri iradəyə eyni zamanda aid etmək olar ki, həmisində Allah ondan sevib və razı olub. Amma qovni iradədəsə Allah ondan istəyib, onu təqdir edib, ona hökum edib, ona qada edib, yəni yeni etməsini bildirib və Allah ondan razı deyil və onu da yəni sevmir. Məsəl üçün, asi insandan etdiyi asili ilər. Allah subhanət hala istəyib ki, olsun, ancaq Allah sonu həmən əməlinə inəməyib, Sevməyib ondan da razı deyil və yaxud da ki, iblisün küfrünü, fironun küfrünü, bugünkü çox müşrikləri və yaxud da ki, yahudi və xristiyanların küfrü. Allah subhanələ isti və onu təqdir eləyib. Ancaq biz də ki, xeyr necə ola bilər ki, Allah subhanələ küfr istəsin, unutmaq lazımdır ki, Allah subhanələ mülkündə istəmədiyi heç bir şey baş vermir. Sadəcə, qovunu iradə isə yəni onun yerinə yetməsi və, ə, ə, ləbuddur. Lakin Allah sə onu sevməyib ondan da razı deyil, aydındır? Və sonra da e, eyni zamanda sonuncu məsələlərdən biri də biz e, deməli qiblə əhli, yəni barəsində, yəni danışdıq ki, biz sünnə olaraq heç bir, yəni qiblə əlinə e, elədikləri əmələ görə cənnətdə şahidli vermirik. Və eyni zamanda elədikləri axsiliyə görə də cəhənnəmi vəd etmirik. Yalnız və yalnız hansı yirdə ki, nas, Quran və sünnədən dəlil gəlibsə. Nedir ki, məsəl üçün, Abu Bəkər Radiyalanın cənnətə daxil olmasını, Ömərin cənnətə daxil olmasını, Osman Əli Vərx və s. Biz bunlara cəzimlə şahadət də gətirir. Niyə görə? Çünki bu barədə hədis var. Və eyni zamanda bir çox müşriklərin e, böyüləri kimi, Abu Cəhl kimi, İnsanlar da bir şəhədət veririk ki, onlar haradadırlar? Cəhənnəmli, cəhənnəmli. Dəlil də nədir? Dəlil də Peyğəmbər Sosan dediyi hədis. Ancaq hansı barədə ki, hədislər yoxdur, biz o barədə nə, e, salih insanın cənnətliyinə, da e, şəhədətliyini nə, nə edəb? Asil insan, asilinə görə onun cəhənnəmə girməsinə şəhədət vermirik. Və burada biz dəyənmişliq. Bugünkü məsələmiz də müəllif rəhmallar gətirir ki, Mə bəqə minən nəsə itinən, leysə li əhədi minən nəsən yunazium fiyhə, və la yaxrucu əleyhim, və la yuqir li qeyrihim bihə ilə qiyam isə. Və müəlif əhl-ü sünnənin mühüm eytiqatlarından birinə toxunul məsələdir və buyurur ki, ə, xilafət deyir, yəni Qureşdədir. yani Qureş deyəndə Qureş Məkkə camatı və Peyğambər s.ə.və yəni, nəsinə əzərdə tutulur, E, nəsli deyəndə orada Abu Bəkir, Ömər, Dostanlılar hamısı, yəni Qureş, yəni tayfalarından idilər. Və e, hədisdə, e, yəni əhlüsən etiqadında gördüyümüz kimi, əhlüsən etiqad odur ki, e, nə qədər ki, insanlardan ikisi qalsa belə xilafət kimdədir, Qureşdədir. Və yalnız və yalnız e, bu o vaxtı bu şərtdən yerinə yetirir ki, nə vaxtsa bu əmri şuura seçirsə, yəni əgər tam ki, e, xəlifəliyi şura seçir, Və ə, şura görür orada bir dənə Qurayşdan var, sahliyə insandır və bir dənə də başqasından kim seçməlidir Qurayşini? Dedir ki, e, Peyğəmbəs olsanın dünyasının dəyişəndən sonra e, ənsarlar istədilər ki, xəlifəli kimdən olsun, özlərdən olsun. Və lakin Abu Bəkir və Ömər və onu kimi sahabilər dedilər ki, xilafət kimdədir? Xilafət Qurayshdadı çünki peyğəmbər buyurub ki, qaddim Quraysh vəlatu qadd vəlatu təqdim eləyin, qabağa salın, yəni Qurayshdan qabağını eğməyin, düşməyin. Və bu bu cür dəlilləri sahabelər Quransalara gətirdilər və bildirdilər ki, nəhnul umara vəntum ul wuzara, yəni biz əmirlərik, siz də kimlərsiz? Yəni vəzirlərsiz. Və əmri xəlifəni də kimdən seçdilər? qura işə, yəni Əbu Bəkr seçdilər və e, belənci də Əbu sonra Ömər, Osman əleyhissəlam və s. ayra, hətta nə vaxta qədər demək, e, Muaviya öz oğlunu, yəni e, Yezidi rəhbər, yəni xəlifə təyin edənə qədər. Yəni ondan bu yana, yəni 60-cı bu yana olan xəlifəlikdə bir dənə də şura məsələsi Yəni, olmadı, aydındı və ə, onlar ə, bəziləri qol gücünə və bəziləri öz övladlarına miras etmək, necə ki, müavirə radiyalan ediyi yəni, əməl kimi və xəlifəlik yəni, bu cür yəni, təyin olundu. Və ə, hətta elə vaxtları oldu ki, ə, qılınc yüzünə belə xəlifəlik yəni, çöndərdilər. Necə ki, vaxt var ki, ə, İslam xəlifəliyində üç dənə xəlifəlik var idi, Şamda bir idi. Köfeyraqda bir idi və Misir ətrafında dolanan başqa bir xəlif, 3 sənə eyni zamanda yəni xəlifəli və edək. Və dediyimiz kimi, bu e, Qurayş xilafəti davam elədi 60-cı ilə qədər, yəni Yezidin hakimiyyətə gələn ilinə qədər. Və e, əhlüsün eti qadisi odur ki, yəni hər bir zaman, hər bir zaman, Əgər e, şura yolu ilə, müşavirə yolu ilə, yəni e, xəlifəlik seçilirsə, kim qabağa salınmalıdır? Qureş. Və Qureş camatından heç kim qabağı gedə bilməz. Və bu hədislərə uyğun olaraq, Demək, e, rafvizlər yəni, şübhəli bir rivayət gətirilər ki, imam muslimdə gəlib ki, yəni raşid xəlifələr 12-si olacaq və onlar da kiminə olacaqlar qureşlər. Düz, bu hədisin əslində nə əvvəli, nə axırlı, onların hiçbir aidiyyəti yoxdur, yəni onların etiqadına və onlar deyilər ki, bax, burada 12 imamlığa yəni, darlət edir və hədisdə bir başa nəyə darlət var? Xəlifəliyə və hamımız bilir ki, onların saydı 12 imamdan yalnız-yalnız əli və Həsənin 6 ay xilafatı olub. Qalan heç bir imamın, onların etiqad edir, məsumların heç birinin xəlifəliyədə rolu olmub. Hı. Yəni, heç bir nə xəlifə sultanlıq isimlədə ki, yəni ona iddialı olubur. Sadəcə, e, onlar, yəni həmən o şəxslər, hansıları ki, onlar əslən əhli beytə nisbət olunurlar, onlar e, bunlardan qıyamət ki, nə olacaq? Uzaq olacaqlar. Bizdir ki, onların ilk dəfə onlara Rafiz adını verən də Əli bin, yəni Zeynal Abdir idi. Yəni, təxminən Əli onun dördüncü və üçüncü yəni, babası idi. O zaman onlar döyüşə gedəndə gəldilər ona dedilər ki, sən nə görürsən? Yəni, iki nəni axsaqqal üstündür, yoxsa sənin baban, yəni Əli radiyalanır. Yəni axsaqqal, yəni onlar Ağubəkür Əmər əzə tutudur. Dedi həlbəttə ki, Ağubəkür Əmər. Və nə deyisən, deyisən ki, onlar əlidən üstündür, dedi, bəli, və çönüb gedəndə, dedi ki, rafat döbünü, yəni məndən üzü döndərdiniz və ilk vaxtda rafat sözü onlara məhz özlərin içindən, yəni onlara verilib. Və e, müəllif isə bu e, bənddə isə qeyd edir ki, hətta iki nəfər olsa belə, Xəlifəli kimi haqlıdır, qureşi haqlıdır və heç kimdə ixtiyarı yoxdur ki, onların xilafət məsələsində onlarla yəni, ötüşə girsin, yəni onlara qarışsın, onların xilafəli işinə qarışsın və onlara qarşı çıxsın və əgər ə, qureş xəlifət seçilmək istəyirsə, Yəni şura yolu ilə əgər salih insansa onun haqqı obisləri nədir? Yəni daha çoxdur və ona qarşı heç kim heç kim e, çıxa bilməz, yəni onların xilafətinə qarşı çıxa bilməz, onların xilafətinə heç kim bir əd edə bilməz. Hətta Peygəmbər dediyi kimi, yəni iki nəfər, yəni qalsa da belə. Və eyni zamanda və heç kimə də onlardan başqa heç kimə də iqrar olunmaz hətta qiyamət saatına qədər. Necə ki peyğəmbərim dediyi kimi, yəni bu xəlifəlik olmalı ki də Qureşdə. Və sonra müəllif e, və bu məsələdən, yəni danışandan sonra keçir e, xəlifə ilə əmirlə bağlı başqa bir məsələ buyurur ki, "Val-cihadu, val-cihadu ma'dun qaimun ma al-eyməti, eyma əyimmə barru au barru au fəjru və la yuqtilu huvu jawrul adlu adilin." Və müəllif buyurur ki, və həmən imamlarla, yəni xəlifələrlə cihad daimən var. Cihad daimən var və istəyir onlar ası olsunlar, istər, yəni fasil olsunlar və e, o əməli, yəni o cihadı nə demək, e, asinin, asiliyi pozur, nə də ki, itaətkarlığın itaəti o cihad əmrini yəni, poza bilməz. Yəni müəllif e, burada onu demək istəyir ki, E, yəni, cihad həmişə var, o demək deyil ki, cihad hər gün var. Çünki bəziləri elə başa çökür ki, hədisdə ki, Peyğamət Səmi buyurub ki, e, cihad qiyamətə qədər var, elə bilər ki, hər günün hər saatində var cihad var. Amma bu çox xata və yanlış fikirdir. Və müəllifin və hədislərdə gələn o söz ki, cihad qiyamətə var, o deməkdir ki, yəni cihad nəsx olunmayıb və kəsilməyib. Əməl bitməyib. Sadəcə elə vaxtlar olur ki, yəni müsəlmanlar güc-qüvvətli olurlar, o vaxtda onlar cihada iqbal edən cihadla onlar dəvət edirlər və elə vaxtda olur ki, müsəlmanlar zəif olublar və cihad məsələsinə olub, yəni olmayıb. Necə ki, məsələn, bir tarix boyuna baxsaq, görərik ki, Əbu Bəkir Rədiyallahu Xəlifəli dövründə hamı bilir ki, Əbu Bəkir ə, Xəlifəliyə gəlməmişən qabaq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şimala qoşun hazırlamış və üstünə Usamə ibn Zeyd qoymuşdur. Və ə, dünyası peyğəmbərin dünyasını dəyişəndən sonra Əbu Bəkir Xəlifəliyə keçəndə o qoşunu saxlatmadı. Hara göndərdi? Təzdən Şama göndədir ki, Peyğəmbərsəm arısı olan əməli mən saxlamaram. Ancaq bu tərəfdən, e, deməli, Quranı e, zəkəti inkar eləyənlər, yalancı Peyğəmbər, dinlə çıxan tayfalar, o qədər burada artıq fitnələr vardır ki, hətta bəzi tarixçilər yazır ki, hətta e, Əbubəkir həmən döyüşçüləni inədi, qayıtardı, hətta cihatdan gətirdi hər bu fitnə fəsadın yəni yatırılmasında. Çünki, Dövlət e, başqa bir e, dövlətə hücum elib, yəni onlara dəvət etməkdənsə öz dövlətinin istiqrarı nədir? Daha mühümdür. Və bu baxımdan görsək, Avubəkir radiyallarının xəlifəli dövründə Avubəkirin əməyi çox böyük olmuşdur. Yəni dövlətin sabitləşməsi və parçalanmamağı uğrunda olan döyüşlər buna ispat edir. Necə ki, əgər... Qabubəkir radiyalanı yalancı musseləməyə qarşı çıxıb, onu qətilə yetirməsə idi və yaxud da ki, e, zəkəti inkar eləyən qarşı döyüşü olmasa idi və yaxud da o dindən çıxan mürtədilə qarşı döyüşü olmasa idi, çox kümən ki, Allahın izni ilə xəlifəlik, Əmər rədiyəllahu cu'r, yəni sabit gəlib çatmazdı. Hətta Ömər rədiyəllahu zəxəti inkar edənlərə qarşı döyüşən Əbu dedi ki, "Ey Əbu sən onlarla döyüşsən, ona Lə iləhə illallah kəlməsi işlədirlər." Və Əbu dedi ki, "Onlar mənə ə, hətta balaca bir keçi balasını belə maniyə eləsələr, verməsələr, mən ona qarşı onlara döyüşərəm. Yəni, kim e, e, kəlmə-i şəhadətlə, namazlə və zəkatlə bir-birinin arasın, arasını ayırsa, mən onlara qarşı inəyərəm, yəni döyüşərəm. Və sonra isə Ömər radiyaların dedi ki, mən gördüm ki, Allah subantan Al-Bəkirin sinəsini, yəni bu əməli açıb, yəni onun haqq olduğunu gördüm. Və bu da onu göstərir ki, Al-Bəkir radiyaların xəlifəliyi dövründə əsas mühüm vəzifəsini yerinə yetirdi o iki il müddətində, o da dövləti həmən o e, düşmənlərdən deyim, münafiqlərdən deyim, mürtədilərdən deyim, e, küfr əhlindən deyim, yəni o cəmatlara nədəyi tamamilə qorada hifz elədi. Və sonra isə Ömər radiyalanı dövründə demək olar ki, artıq dövlət bərqara olmuşdu, Ömər radiyalanı kəsərli idi, e, o baxımdan ki, Allah son həddərində nə var idi, o da Ömər radiyalanı onu edirdi, hə-hə idi, yox da, yox idi. Ay başını sığalıyım, ay tumar edim, belə şey, yəni, yox idi. Yəni, hökum hökum idi, filan məsələdə filan məsələ idi və Ömər radiyalanı dövlət əksin olaraq cihad məsələsini inədi. Daha da, yəni, genişləndi və bir çox dövlətlər fəth olundu, hətta bəzi Afrika dövlətlərə çatdı. Və sonra Ömr Radyalan sonra Osmaniyanın dövrü gəldi, onun xəlifəli dövrü gəldi və onun xəlifəli dövrünün demə ola ki, ə, artıq... Ə, Ömərdən dövründə hətta Şam tərəfə də e, cihad gedib çatmışdı, yəni İslam dövləti var idi. Ancaq Osmaniyalan dövründə artıq onlar bəriq qararlaşdı və çox e, demək, e, Afrika dövlətləri yəni, fəth olundu. Yəni bu o demək idi ki, yəni, e, Avubəkinlə Osmaniyalan dövrünü müqayisə edəndə, demək Avubəkinin dövründə cihad o boyda mühüm rolu yox idi. Və elə də vaxt oluyordu ki, ancaq fikir-zikir nə idi? Həmən o düşmənlərlə, yəni İslamın içində olan düşmənlərlə mübarizə idi. Və sonra gəldi Əli radiyallahu anı dövrü və Əli radiyallahu an dövründə də müəyyənla Əli radiyallahu bu məsələsi yəni qalxdı və demək olar ki, tamamilə cihadda nə edidilər? Əllərin çəkmişlər. Yalnız və yalnız dövlətin bu e, bərpasından, quvvetlənməsindən, bidətçilərdən, xavazırdan təmizlənməsi, yəni məsələsi gedirdi ki, Və e, sonrası dövlət parçalandı, yəni bir tərəfi qaldı Muaviyyəyə, yəni Şam tərəfi qaldı Muaviyyəyə, qalan tərəfi qaldı Əli Radyanov, Əli Radyanov olduğu müddədə yenə də o xavaricilərlə yəni, qırdı onları keçən, e, daha doğrusu o biri yəni, dərsdə var orada yəni, qeyd etdiyimiz kimi və e, bax elək, bu cürdə tarix bu cür gəlir. Yəni, hansı xəlifənin dövründə cihad var idi və hansı xəlifənin dövründə nə idi? Cihad yani yox idi. Yəni, bu yox idi, o demək deyil ki, kimsə cihadı nəyini yer, inkar eləyir. Çünki bugün kiməsə deyəndə ki, filan yerdə cihadı ilə yox, orada cihad yoxdur, deyilə, filan kəsə nəyini yer, cihadı inkar eləyir, kafirdir və ya da münafiqdir, və ya da adamıdır. Amma dərk eləmir ki, o şəri hökum, o e, cihad mütləqən olaraq fardul küfəyədir. Biz dəfələrlə dərsə qeyd edirik. O fardul ayın deyil ki, kimisi onu mütləqən inkarələsin. Sadəcə fardul küfəyədə olduğundan ötürü müəyyən bir vaxtda ola da bilir, müəyyən bir vaxtda nə deyil, olmayada bilmir. Və müəllif isə qeyd edir ki, yəni, e, cihad həmən əmirlərlə var, istər onlar salih olsunlar, istər fasiq olsunlar. Və onların Salih və yaxud da olmaları onların dalında cihaddan e, qaçmağa səbəb deyil. Necə ki, İmam Əhməd ibn Həmbəldən soruşanda ki, bəs, e, əgər e, xəlifə, e, əmir, əgər fasiq olsa, asi olsa və e, biri də deyil, itaatkar olsa, yəni bir dənə, inki dənə insandır və e, cihada rəhbər qoyulmalıdır, biri asidir, fasiqdir, biri isə Salihdir. Deyir, hansı daha layiqdir həmən cihadda olan əmirliyyə? Deyir, işini daha bacaran, o işi daha məharətli bilən. İstər fasik olsun, istər salih olsun. Və deyilək ki, əgər fasik gəlib xəlif olacaq, əgər cihadın, yəni, tək döyük tatqasını bilirsə, o bacarığı varsa, deyir, bəli, o olacaq, salih olmayacaq. Dedilər, niyə? Dürtsün ki, salihin salihliyi kimə qalır? Özünə. Və əgər o döyüşdə bacarıqı olmasa, zərər kimsə gecək? Cəmat, Cama. müsəlmanlar. Amma deyil, fasqın fasqliyi kimi qayıdır özünə <gülüyor> və onun döyüşdə bacarıqı, müvəffəqəliyi kimi qayıdacaq? Ümmətə, müsəlman cəmatına. Və bu cür biz sələflərin bu cür e, hakimiyyət məsələsində, bu cür incə və dəqiq məsələlərə biz fikir versək və biz, Həqiqdən də Allah sp. şükür etməli ki, Allah s.ə. məs bizi onların yoluna hidayət eləyir, onların fəhmi ilə bu yolu tutub getmək Allah s.ə. bizə yəni, nəsib eləyib. Və buyurur ki, istər onlar fasiq olsun, istər, yəni asi, yəni bu onların cihada getmək əmrini, yəni batıl, yəni eləmir. Hətta baxaq görək, e, Peyğəmət İsaamın dövründə Halidimin valid də görürsən ki, e, bir çox Peyğəmət İsaamın əmrlərinə müxalif çıxadı. öldürmə İsaamın öldürmək, öldürdü, filan şey eləmək eləyirdi. Ancaq Peyğəmət onu cihadın əmrindən çıxartmıdı. Niyə görə? Çünki o, o işin daha bacaranı idi. Yəni, ondan o barədə layiqlisi yox idi. Hətta uxud döyükündə də məhz müsəlmanların uduzmağına səbəb kim olmuşdur? Xalibin Valid və onun elədiyi taktika. Nisey ki xurmaqların dağını dayanmışdı və oxçuları gözləyirdi və oxçular düşəndən sonra bu dağın ətrafından fırlandılar, gəldilər, hücuma keçdilər və o tərəfdən də təzədən qayıtdılar, müsəlmana çıxdılar, ölən öldü, qalan da qaçsılar, yəni Uhud dağına. Və hə həqiqətən də, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xalid ibn Vəlid bir çox əmillərdə acısı olduğuna baxmayaraq onu xəlfəli, yəni rəhbərlikdən, əmirlikdən yəni çıxartmırdı. Və e, müəllif buyurur ki, Əməllif e, buyurur ki, e, deməli cihad, yəni onlarla var hissə rasil olsunlar, isə də yəni fasik. Və ümumiyyətlə e, əhlüsünnənin yəni mühüm eytiqad məsələlərindən biri budur ki, yəni e, xəlifənin əmrin e, ona qarşı çıxmamaq. Yəni onun elədikləri asilərə baxmayaraq xəlifəyə qarşı çıxmamaq. Çünki e, ümumiyyətlə Əş-Şəsibin Əbdurrahmanın yəni o da e, zalım Həccədə qarşı çıxan yəni adam olub Və onun qissasına qədər Nizə İbn Həcər Rəhəmi Allah qeyd edir ki, bir çox əhli sünnədən bəziləri var idi ki, bu rəydə ki, əgər hakim zalimcə və onu devirməyə bacarırsanısa devir. Yəni ona qarşı qalxıb ziyan az olaraq, olmaq şəhdir onu aşırda beləcəcənsə bunu elə, eləmək olar. Bəzi sələf alimənə vardır, bunu görürdülər. Nizə bunu İbn Həcər Rəhəmi gətirir. Deyir nə zaman ki, əşşəsibin Abdurrahmanın qissası baş verdi, əhəl-i sünnə ittifak etdi ki, nədir? Haramdır. Nədir Əşyəsibin Abdurrahmanın qissası? Biz dəfələrlə bu qissadan xəbər vermişik. Həccəc zalimin biriydi. Yəni, Həccəc e, düz hafız Quran idi, dini gözəl biriydi və, və s. amma zalim idi. O, Peyğambə s.ə.v-in e, düz övladlarından demək olmaz, amma sahabələrindən, övladlarından, soxunu qətlə yetirmişdi. Sox alimlərin qanına qəltan etmişdi, edam etmişdi, öldürmüşdi. Yəni bir dənə adam yox idi ki, buna şücaətlə, nə, nə ağır tonla buna nəcis rəd qaytara bilsin. Və o cəlladlığında, zəlalmında dururdu, var idi. Və Əşşəs ibn Abdurrahman da, yəni bu tarixdə meydana fitnətul Əşşəs fitnəsi gedir. Yəni tarixdə bu cür gedib, Kəsridə və Tavaridə bu qıssa məşhurdur. Və o onun Həccəcin Demək, e, qoşunun sərkərdəsi və Həccəz də bilirdi ki, e, Əşşəs ondan xoşu gəlmir. Və öz daimən öz e, ehtiyatını da görürdü. Və günlərin bir vaxtı Əşşəs qoşunun böyük hissəsini təxminən 4də 1-i ilə, ilə, özünə tərəf çəkir və Əşşəsə e, Həccəzə qarşı qalxır. Və hamı də bilirdi ki, 100% Həccəz nə olacaq? Məğlub olacaq. Çünki 4 ara, 1 ara. Yəni, 4 dəfə qoşun çox idi. Və əş, həccəc özü də qoş, döyüşə qoşulur. Demək, öz qılıncını da işə salır və demək, burada uzun müddət döyüş gedir. Və döyüş həccəcin, yəni qələbəsi ilə başa çatır. Və əş, ə, həccəcin qələbəsi ilə əsasad olub. Həccəcin qələbəsi ilə başa, başa çatır və əşəsi əsir tuturlar. Əşəsi əsir tutub 2 nəfər Deməli, həcəzin yanına aparanda həcciz artıq bilir o nələr eləyəcək buna və onların əlindən qasır özünü eynəyir, dağdan tullayır. Və İbn-Həcə Rəhəm Allah bu qissanını gətirir və bildirir ki, bu qissaya qədər bəz əhlüsünlədən görənlər var idi ki, əgər qoşunun gücü və ziyan verməmək şərti ilə hakimiyyəti çevirə biləcəksə eləsin. Və bu qissadan sonra dedi ki, əhlüsünlə ittifak elədi ki, nədir? Yəni haramdır. Hətta, yəni, bu cür açıq-aşaq bir hal, yəni, heç kim ümid eləməz ki, həccəd olacaq, üç ara, dörd ara, bir ara, amma yenə də nə olduq? Utdu, qəlbə qazandı və bundan sonra Əhl-i Sünnənin etiqadı bərqara oldu və o məsələdən bugünə kimi də o da təxminən olub hicrətin 60-70-ci, 70-80-dən 70 60-80 illər arası olub təxminən və o məsələdən də bu yana artıq Əhl-i Sünnənin demək olar ki, iqrar, bərqara olmuş etiqadan biridir ki, xəlifəyə qarşı, hətta zalim olsa nədir, çıxmaq yəni olmaz. E, və sələflərdən biri xüsusən də Sufiyyə Nəhtor Rəhmallanın qəlifəyə, Yəni, bir vaxtda yaşayıblar. Yəni bir ikisi də alim olub, hədis alimləri olublar və onların onlardan birinin adı Həsən ibn Salihdi. Hansı ki, o hakimə qarşı qılınc görürdü. Yəni fasik hakimə qarşı qılınc görürdü. Hətta onların yanında namaz qılmır, zəd eləmirdi və bu məsələni də dövrünün sələfləri nə edidilər? Onu bir bidətçi, tam bidətçi demirdilər, amma bidətçi kimi uzaqlaşdırmışlar. Yəni, onun rəyi götürülmürdü, onun məsələsi götürülmürdü. Və hətta o deyir, gecələr namaz qılıb, ağlayan insan idi. Hətta o ağlayanda, Sufyan Əthovri güləndə Sufyanın gülməyini bunun ağlamana inirdilər, qabaq sarılır. Çünki ki, Sufyan sünnə üzərində gülür, bu isə deyil, bidət üzərində ağlayır. Yəni, siz təsəvvür edin ki, yəni, e, gözəl hədis alim idi, məşhur alim, ancaq bu məsələdə hakimə qarşı çıxmağı görürdüsə, bu məsələyə görə əhlüsün o neynəmişdir, uzaqlaşdırmışdır. Və o yeni zamanda Vakibin Cərrah, yəni məşhur, yəni, sələf alimdi, hədis sələf alim idi, onun hədis üzrə məllim idi, yəni şeyx idi. Və Vakibin Cərrah, yəni dərsində oturub, demək, hədis imlu eləyəndə camiata və onun tələblərinə, Vakibin tələblərinə bir Əhmədin Həmbəli idi Və o vaxtı hədis gəlib deyəndə ki, hədisi Həsən ibn Salih rəvat edib, hamısı qələmin yazıdı qaldırırdı. Deyilir, biz ondan yazmırıq. O bəs belə-belə məsələni görür, əhl-i sünnəyə müxalif, sünnəyə müxalifdir, sünnəyə isil, biz ondan hədis yazmırıq, qəbul eləmirik. Və siz baxın, görün ki, əgər o dövrdə sələflər bu məsələdə bu cür, biz, bugün biz bunu incə sayıq, o kafirdir, bu belədir, bu belədir. Bu belədir. Əziz sələflər öz dövlənlərində bu cür məsələlərə bu cür incə yanaşıblar. Baxın görün Əhmədin həmbi. 30 ilə yaxın Qurana məxluq demədiyinə görə nə Sizin türmə, məhbusu, əziyyət vəliq və yax və s. amma nə dedi? Deməd onlara qarşı çıxmaq olar. Hətta dedi ki, o o ona gəlib nə deyəndə hakimə qarşı heç bir etirazı yox idi. Çünki bilir ki, onlar cahildir. Onların yanında ola, oturan alimlər, hansı ki, ona, o məsələnin şübhəni yetmişlər, bidəçilər, ondan əlaqə ənkəsiz, salam verimidir və yaxud təsir deyil, onlardan çəkindirirdi. Amma alimi, e, hakiminə görürdü, cahil, bi xəbər və Əhməndin Həmbəli məşhur sözü var ki, Əhlüsünlə də bu sözdən, yəni şuar kimi istifadə edir ki, Əhməd ibn ki, əgər mənim biricə duam məqbul olsaydı kim üçün edərdim? Hökmdar üçün, yəni rəhbər üçün, xəlifə üçün. Düz indi hökməd rəhbər deyəndə dərhal biz başa düşməyə ki, deməyək ki, Allah filan keç prezidentdən də yəni biz əhlüsünnənin məfhumu ilə danışırıq. Yəni ə, xəlifə, rəhbər hansı ki, idarə ediyən və yaxud vəsaitə. Və, və buyuranda ki, bəs niyə görə öləncə edirsən? deyir Çünki bir nəfər o dövlətin böyüyüdür, hakimdir, sultandır, rəhbərdir. Onun hidayəti ilə ümmət hidayəti çönə bilər. Çünki fərman verən kimdir? O da əmri verən kimdir? O da. Əgər təşəkkü bugün rəhbərdir, dəcək ki, sabah hər məhələdə bir əmiyyətçi tikilsin. La, pöşmət gəlir tikməsin, sən tiksən, heç kimsənin zəyə söz toxunamadır. Çünki sənin prezidentinin fərmanı var. Və ya ki, əmr eləsin ki, hamısı saqqal saxlamalıdır, qadınlar hicab taxmalıdır, siqey satılmaq olmaz, araq satılmaz. Kimsə əmrinə müxalif çıxa bilər? Yox, çıxan da hökumətin göz qanunları ilə cəzalanacaq. Amma digər məsələsən, sənin, mənim ən doğma adamım, atam və ya sənin ən doğma adamın hida, bir dənə doğamız var, məqbul. Doa ilə Allah Subhanahu taala hidayət versin. Bir dənə məqbul doamız yerinə yetdi. Yəni ümmətin içində o insan hal necə olacaq? hamısı asi, fasik, bir nəfər ibadətkar ibadət edən onun imanı zad nə qədə qalacaq sanki nəyə bənziyir? bir dənə çürük yeşik almanın içində bir dənə saf alma neçə gün qala bilər orada gəl hər gün onun yeniyəsən tozun siləsən kağızın dəysən ki çürüklər ona zərər gətirməsin və həqiqətən də yəni Əhməd Məhəmbədin sözünə biz diqqətlə fikir verəndə sözün dalında deyən an mənasının mahiyyəti çox mühümdür onu dərk etmək həqiqətən də yəni dəyər. və eyni zamanda E, hakimlərə qarşı e, e, müamilə məsələsində də biz sələfi salihin yolundan çıxmalı deyilik. Yəni, e, necə ki, Peyğəmbər e, s.ə. buyurub ki, eşid və itaat et, hətta malıbı əlindən alsa və belvi qamçılasa da belə. İsmə vaati və hə, indarəbə zahriq və əxədə mələq. Yəni, hətta hakim, sultan elədiyi zülmə bax məraq səni vurub əlindən malıbı alırsa bir onu ilə itaat elə. Baxın, görəm, çox uzağa getmək. Bu yaxınlarda ərək dövlətləndə baş verən, yəni, qissalar. Hamısının bir dənə problem var idi. Böyləri kim idi? Zalim idi. Aynə vəlim diktat idi, aynə vəlim kim idi. Yəni, e, qərbin, kafirlərin kömək ilə tutam ki, devirdilər. Tutam ki, əbə bir 50 adam öldü. Tutam ki, e, dövlətin 3-də bir, 4-də və yaxud da yarısı dağıldı. Fakt elənsiydi, Lüvyanın özünə, baxın, nə gündədilər. Və bundan sonra orada əmnəmansız necə ilə bər qarar olacaq? İraq 2003-dən 2003 bu yana sətlamı öldürülüblər və yaraq və s.ə. bu günə kimi var yoxsa yoxdur. Sanki İraqın torpağı bugün hər hansı bir kafir dövlətləri üçün nədir? Yəni döyüş sursatını tədrib, yəni bir dənə sınaqdan keçirmək poləsidir, yəni sahəsidir. O gəlir bu adına, o gəlir bu adına. Bu günəkdir, o nədir? Əmin amansızlığı yoxdur. Ancaq səhdam idi, hər kim idi, nə qədər zalim idi, nə idi, nə idi, nə idi. Dövrətdə əmin amansızlığı vardır, yoxsa yox idi. Qadın küsə nərahat gedə bilir gedə bilmirdi. Ancaq bu gün kimsə gedə bilər? Mümkün ki idi. Eyni zamanda e, fələssistin və yaxud ki, tənis və vəlat da vəlat nə qədər yəni, də nə özü vəxt. Yəni nə qədər siz misal çəkin, yəni sələf-salihin yolundan kənar nədir? Xeyr, yoxdur. Nizim İmam Malik ibn Ənəs gözəl söz işlətdi ki, deyir bu ümmətin sonu heç vaxt nizada çatmaz, hətta əvvəlki kimi olmayana qədər. Baxın görün İbn Ömər radiyullah gəldilər dedilər ki, bəs biz ə, mal dövlətimizi zəkatlar əgər O onu da qeyd edəcək təzən ki, deyilir ki, biz zəkatlarımızı əgər e, Yezidə versə, Yezid xəlif ola bilmədi. Deyir, qorxurdu ki, o, yəni içkiyə zada versin, başqa harama versin. Dedi, verin. Hətta içkiyə versə də belə siz ona verin. Çünki bu əhlüsünnən etiqadıdır. Yəni o zəkat və rəq və s. hakimə, sultana verilməlidir. Və eyni zamanda onların müəmmelə məsələlərində də, onların müəmmelə məsələsində də insan e, əhlüsünnənin qoyduğu çərçivədən, yəni qırağa çıxmalı deyil. Və müəllif birinci, deməli, bənddə gətirdiyi məsələ budur ki, yəni fasiq və ya təki itaatkâr əmirlə cihad həmişə nədir? Həmişə var. Yəni onun aslinə görə onun cihadı tərk olunmaz və ya təki onun arxasındakı cümə tək olunmaz. Onun e, çünki qeyd etdiyiniz kimi Həsənin salih hərəflərindən olan bu Həsənin salih, yəni o e, hətta görəndə ki bir nəfər kafirlərə qarşı döyüşür və o kəsin qardaşı xəlifəyə qarşı çıxır, dedi ki, sənin qardaşın səndən əfsəldir. Yəni, hakimə qarşı çıxan, yəni, dedi ki, kafirlə döyüşəndən üstüdür. Halbuki, Qarşıqı çıxdı, yəni hakim, sultan, müsəlmandır, ancaq isə kafir nədir? Kafirsə əslən, yəni kafirdir. Yəni, bu cür insanlar həqiqdən də hətta sələflərin dövründə belə onlar, yəni təcrid olunurlar, onların e, imanlarına, əməllərinə baxmayaraq, onların əməlləri məqbul olunur, çünki umu əhlüsünənin ehtiqanda qarşı Yəni, zid idi. Sonra müəlif e, gətirir ki, vəl cümət vəl idən vəl həccüməə sultan vələm yəqunu bər aratan udulən vələ ətqiyə. Və müəlif burada gətirir ki, cümə və bayram namazları həcc eyni zamanda sultan nədir yerinə yetirilir. Və istər onlar ası olsunlar, istər də itaətkər. Ita ita ita yəni, onların elə dili asiliyə, onların edili zülmə, fasqliyə baxmayaraq, Cümə və bayram namazları kimin danla qılınır? Hakimin, sultanın yan arxasında qılınır və eyni zamanda hədcdə onlarla yəni gedilir və hədcin əmr də kim olur? Həmən e, sultan, yəni hakim olur. Bu, ümumiyyətlə sələflərin dövründə belə yənsidir. Çünki artıq e, mehsitlər o boyda yox idi, əhali o yox idi. Ancaq bugünkü günlərdə e, təxminən 3-4 əsr, hətta Osmanlı xalifəlin dövründə belə e, hətta Osmanlıların dövlətinə şəfq eləməsə cümələri də özləri qılırdılar. İmamlar, xəlifələr özləri qıldırırdı, bayram namazlarını özləri qıldırırdı. Amma tədricən artıq onların xəlifəliyinin, yəni sona yaxın hissələrində, çünki Osmanlı xəlifəliyinin ömrü 625 il təxminən və o dövrdə onlarda 37-38 xəlifə, yəni idarəolum idarəçiliyi var idi. Onların axırıncı hissələrində, yəni axırıncı saylanı, demək olar ki, xəlifəlik və namazları və bayram namazları, cümə namazları və həc mərasimlərini xəlifələr yetirmidilər və başqa e, meçid əhliləri vardır, yəni meçid imamları, xatibləri vəciki onlar yəni icra edidilər və onlar e, artıq işçi kimi orada, yəni fəaliyyət göstərirdilər. Və müəllif qeyd edir ki, əhlüsünnə etiqadının biri budur ki, yəni onların asillərinin dərəcəsinə və ya da ki, itaiyərinə baxmırlar, baxmayaraq həcc və bayram namazı və eyni zamanda e, cümələr imamın arxan, həmin imamların yəni arxasında qılınır. Yəni onlara, yəni bu məsələdə habe yen yani Və sonra müəllif gətirir ki, də ful xaraj və sadaqat əşar və ilə əmara adulan fiha adl u fiha amjar. Və müəllif gətirir ki, və döyüşdə əldə olunmuş qənimətdən hamısı kimə verilir? Əmirlərə, yəni xəlifələrə, sultanlara, istən onlar itaatkar olsunlar, istəyirsə, yəni asi olsunlar. Yəni şəriyyətlə, sən əməlləri etməklə boynubu neynirsən, e, paket çıxarırsan, yəni, özü təmizə çıxarsan yəni sənin boynuma üçün nədir, həmən o məsələni yerinə yetirmək, yəni zəkat kimə verilməlidir? Xəlifəyə, yəni dövlətə beyt olmalı. Xaraç kimə verilməlidir? Dövrətə beyt olmalı və, yax, və s. Və bu əməllərin e, xəlifələrə verilməməyi düzdür. Kimsə ola bilər o məsələdə desin ki, onlar asidirlər, fasidirlər, biz, biz Ünbin Ömərin qısasını gətirdiyimiz kimi. Ancaq məsələ burada əməli yerinə yetirib Allahusmanın dərgahından olmaqdır günah qazanmaqdır. Yəni məhsuləti üstündən atmaqdır. Və əgər biz e, zəkatları və sədaqələri düz söhbət İslam dövlətlərindən, yəni İslam qanununu tətbiq edən dövlətlərdən gedir. Əgər biz onları həmən xəlifələrə verməsək, artıq həmən zəhat kasıb arasında nə olacaq? Düzgün bölünməyəcək. Yəni əgər kimsə hərə istədiyinə götürüb versə, yəni elə olacaq ki, bir nəfərlə çox olacaq, o bir nəfərdən olmayacaq. Ümmiyyət olmayacaq. Və belə bir halda da həmin yerdə yaşayan kasıbların halı nə Günü-günlə yəni çətinləşəcək. Ancaq əgər dövlət bunun yazsın, yazı pozisunu aparsa, kim kasıbdır, kimin ailəsi üzvü nə tərdir, vəziyyəti nə tərdir, ehtiyacı var, bu artıq nə olur? Nizamlanır, aydındır. Ancaq e, nizamsız olanda isə həmən haq, yəni öz sahiblərindən çatmır və nəticədə isə, Kasıblar azalmaq, əvəzindən kasıblar neyir? Kasıblar artırır. Məsələn, bugünki günümüzdə, bax görürsən ki, e, dövlətin özünün ehtiyacı olan insanlara yardım fondu var, nəsə fond var və bu fondda görürsən ki, e, bəzi məmulların elədikləri səhvlərə görə, yəni bir insandan, kasıb olmayan insandan 4 ayın, 5-6 ayın əvvəzini alıb onu həmən yardım etməklə, əslənsə kasıblar nə olur? Qıraqda qalır, aydındır. Və bu da özü həqiqətən də səhv əməldir ki, yəni, bu cür məsələlərdə, yəni e, hökumətin həm məmurları, hökumətin qoyduqları qanuna tabe olsalar, bu daha, yəni müvəffəqiyyətli olar. Ancaq onlar öz vəsiflərindən, yəni səlahiyyətlərinə yəni aşıırlar, bu cür yəni yol verirlər və nəticədə isə yəni sayı azaltma azaltmaq əvəzinə Yəni, artır. Çünki hökumətin qəniməti varı dövlət, əgər kəsibli arasında düz bölümürsə, nəticə bundan artıq, yəni, ola bilməz, aydındır. Və, e, və müəllif də burada gətirir ki, istər xarac, xaracdə yerdən çıxan, yəni... E, Məsələn, kafirlərə, müşriklərə, əgər sən onları əsr götürmürsən, sən həmən kafirlər, müşrikləri, yəni yaxudu kitab əhlindən və başqalarını və sən onlara torpağı əkin biçinə versən və onlar da müəyyən ə, miqdarda xərac verilər həmən torpağdan və o gəlirlər də kimə qaytarılmalıdır? Hamısı, yəni dövlətə və sədaqələr və eyni zamanda döyüş qələbətinin əldə olan bütün var dövlət kime verilməlidir? Yəni xəlifəyə və istərsə onlar asu, adil olsunlar, istərsə də onlar, yəni həddini aşanlardan yəni olsunlar. Və sonra müəllif gətirir ki: "Vəliyin qiyadu limen vallahu allahu azza vəcəl əmrək. Və məali buyurur ki, "Və Allah Subhanahu sənin əmrini idarəsin kimə veribsə, ona, yəni itaat etmək lazımdır. Ona itaat etmək lazımdır və e, onun itaatindən boynunu nə iləmə çəkməyinə. Yəni nə qədər e, və bu məsələdə də gələndə unutmaq lazımdır ki, qeyd etdiyimiz kimi əslən xəlifəlik kimdə olmalıdı Qureşdə. Əgər Qureşdən xəlifəlik başqasındadsa, e, hər hansı bir yolla və tuturam ki, e, istər e, qlın güzünə gəlib hakim olubsa, artıq ona nə lazımdır? İtaət lazımdır. Və necə, Peyamsan buyurur ki, e, e, eşidin və itaat edin, hətta üstünüzdə qul hakim, həbəşi qul hakim olsa da. Bir vətə, yəfiyyətlə burnu çişmiş e, burnu olsa da belə, yəni eybəzər olsa da. Yəni, e, zahirən sağlam olmasa bil. Əgər artıq süni üstə e, əmir xəlifə olubsa, ona nə lazımdır? Yəni, itayət lazımdır. Buna bunu göstərir ki, əgər bir insan qılın gücünə hakimiyyəti çeviribsə və hakimiyyətə gəlibsə, ona lazımdır? Artıq, yəni, itayət yana lazımdır. Düzdür, o yol, şəri yol sayılmasa da, yəni, süni uyğun sayılmasa da, ancaq artıq baş veribsə, nə lazımdır? İtayət, yəni, lazımdır. Və ondan da Əm, ə, əməli vinəmə, yəni çəkmə, itayətiv ondan çəkmə. Və lâ təxruc əleyhi ona qarşı qılıncınla, yəni qaxma. Yəni onun ədədiy asiliyə, zülmə qarşı, zülmə qarşı ona qarşı çıxma. Necə səhəhsədə gəldiyi kimi, əgər açıq-aşkər onlardan küfür görsə və bir rivayət yəyib ki, məqamufikum salə, yəni nəgədən sizə namaz qılırlarsa, namaz qılandılarsa, elə đi asilə görə yəni, Ona qarşı, yəni çıxmaq olmaz deyr hətta yecərəllahu leke faracan və məxrəcan deyr yəni bu ə, it asilləri eləmə ona qarşı çıxma onun əmrindən çıxma hətta Allah u səbhan sənə yəni bir çıxış yolu yəni verənə qədər düzü bəzə elə başa şeyə bu çıxış yolu Yəni ona ə, suyu qəss edib öldürmək və ya hətta başqa şey məsələ bunda deyil. Məs, ə, məsələ, yəni sələf də bunu müzaraçılır bu ki, yəni çıxış yolundan ibarətdir ki, o öz elədiklərindən tövbə edib çəkiləcək və ya hətta ki Allah Subhanahu onu ə, dünyasını dəyişdirib başqa birinə nə nəyəcək, ondan yaxşısını onun yerinə, yəni gətirib o yerdə. ki, Əhməd ibn Həmbəlin dövründəki kimi, yəni 30 il əmmi xəlifələrin ə, o cür etiqadından əziyyət çəkən, yəni insan O səbirin nəticəsində ağırdaq yenə də onu e, tülmədən də çıxadan kim oldu? Xəlifənin özü. Yəni, e, o əhlüsün eytiqadında olan insan gəldi və Allah Osmanı neyinədir? Əhmədin Həmbələ çıxış yolu verdi. Əhmədin Həmbəl çıxdı və ondan da sonra artıq həmən eytiqad daha bir rüzə verdi, daha da yəni yüksəldi. Və müəllib buyur ki, Lətəqrucu Ələ Sultan dir e, sultana qarşı, yəni hakimə qarşı çıxma. Yəni əhlüsün etiqadı ki, hakimə sultana qarşı, yəni çıxmaq, yəni olmaz. Ata smi'a və tuti, la tanqud bi'atuhu. Dir ona eşid, itaat elə və ona olan beyyətini neynəmə, pozma gənə. Düz bu beyyət məsələsi e, əslində yəni e, şəriət, yəni dövlətlərində olan yəni beyyətdən gəlici, yəni xəlifəliyi olan E, necə deyərlər, e, beyyətdən yer, onu tanımadan məsələ gedir və bugünkü günlərdə isə e, şəriyyət, yəni İslam alimləri, sələf-i saliyyənin Sələf yolunu gedin alimləri deyir ki, yəni bugünkü gündə hər bir kəsin, əgər bir dövlətin 50 milyon adam yaşıysa, hamının ona fərdi-fərdi təkbətək beyyət eləməsi nədir? Deyil? deyil şərtdir. Yəni orada olan e, güc strukturları, ondan sonra e, dövləti idarə edənlər, bu insanlardır, onu e, ona beyət eləməsinə deyək, artıq diri yetir. Aydındır. Və e, müəllif buyurur ki, yəni onu eşid və itaat elə və onunla olan beyətvi əlvi üzmə. Fəmən fəalə edər ki, və bu mübdədi, müxalifun müfarqun eləcəmə. Və deyək, kim yəni, bu e, söylədiklərimizə qarşı çıxarsa, yəni e, əmirin, xəlifənin elədiyi asiliyə qarşı, yəni falsiyinə görə ona qarşı qılınc görm görürsə ona qarşı çıxırsa ondan beyətin əlini üzürsə ona itaat etmizə yəni ona qarşı qılınc qaldırırsa və bunu edənlər kimlərdir deyir bidətçilərdir bidətçilərdir və o deyir e, cəmata mühalifdirlər Camatın müxalifdilər və eyni zamanda camatdan çıxmışlar da, yəni sayla yəni bilərlər, necə xavaricilərin yəni, məsələsi kimi. Və bu da onu göstərir ki, əhlüsünlə etiqadı məhz, yəni xəlifə haqqında, sultanın hakim haqqında odur ki, hakimi eşli bita etmək lazımdır və ona qarşı yəni, çıxmaq olmaz və ona qarşı çıxmaq bu fikir isə məhz bidəçilərin yəni, fikridir. Və sonra müəllif gətirir ki, وَاِنْ أَمَرَكَسْ سُلْطَانِ بِأَمْرٍ هُوَا لِلَّهِ مَعْصِيَ فَلِيْسِلَكَانْ تُطِيَعَهُ اَلْبَتَّ Və müəllib sonra başqa bir əhl-i sünnənin yəni, etiqadına yəni, gətirir ki, əgərdir sultan hakim sənə Allah subhanahu wa ta'alanın asilini əmr edərsə, bu da onu göstərir ki, əhl etiqadına görə hakimlər sultanlara mütləqən itayət nədir? yoxdur. Mütləqən itaat kimədir? Allah və Rəsuluna. Allah Son Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Atəyyullaha və Rəsul atur-Rəsul və ulil-əmri minkum. Allaha və Rəsuluna itaat edil və aranızdan olan əmr sahiblərinə." Usəmən Rəhməhullah bu ayəni gətirir və sələflərdən dəlil gətirər bildirir ki, bu onu göstərir ki, mütləqən itaat kimə lazımdır? Allah və Rəsuluna mütləqən itayət Allah və Rasulullah. Çünki Allah və Rasulullah mütləqən olaraq asilyə əmr etmir. Ancaq Hüseyin Rəhmələ qeyd edir ki, və bu ayə və bu hədislər onu göstərir ki, hakimlərin əmri bir neçə növdə ola bilər. Birinci, hakim sənə Allah S.A. Əmrin əmrini əmr edə bilər. Bu vaxt onun əmrinə itayət elmək nədir? İki qat vacibdir. Çünki o sənə yaxşılığa əmr edir. İkinci də Rəbbivin əmrini sənə əmr edir. İkinci əmr o ki, hakim sənə Allah və Rasulun əmirinə zid əmir verir. Bu əmirdə ona nə deyil? Mütləqən ixtahiyyat yoxdur. Mütləqən. Və üçüncü hal o ki, o sənə Allah və Rasulun əmrinə müxalif olmayan əmir verir. Bu əmirə nə lazımdır? İxtahiyyat lazımdır. Aydındır. Və bu əmirlər, yəni üçüncü qısmı olan əmirlər nədən ötürüdür? İnsanların Hallarının, siyasi hallarının, idarəçi hallarının yaxşılaşdırılması. Misal üçün, yol qaydaları, pasport rejim, propisqalar və, və s. Əslində, bugünkü təkvizçilər, hansılar ki, deyil ki, e, bugünkü rəhbərləri itaat edir, çünki onlara kafirdilər və yaxud da nə dilər, tağutdur, nədirlər və bütün bu qaydalar nə olur? Rəayət olunur. Niyə rəayət olunmağa? Yəqilə, tağutsa, niyə onlara rəayət olunur? Niyə görə stoforda yağışılır, deyansın, niyə görə pasport qeydiyyatına düşürsən və yaxud və s. Çünki bunlar əslində, baxmırı ki, əmiri onlar verib, ancaq onlar insanların məsləhətindən ötürü olan əməllərdir. Əgər bu cür əməllər olunmasa, onda sən heç vaxt ispat eləyəməlisən ki, bu ev sənin evindir. Əgər pasport qeydiyyatı olmasa, evin qeydiyyatı olmasa və və s. Mən gələyəm ki, bura arifin evdir, mən evimdir. Aydındır və yaxdakı e, yol hərəkət qaydalarına riayət olunmasa, əgər biz yoldan keçən e, e, piyadanı nəzərə almasa, onu saymasa, işarələ fikirləsməsək, elə gündə e, indi hələ o qaydalara riayət olunur, 10-15 nəfər ölür. Gör olurmusan 10 nəfər ölür. Gör nə qədər e, maşınlar bir-birinə toqquşar, nə qədər hadisələr, nə qədər ölüllər, itkilər olar. Aydındır və bütün bu itialətlər hamısı nəyə ötürüdür? Məs insanların İnsanların məsələyətindən yəni ötürü. Və Xusəmir deyir ki, Quran və sünnədə deyir, bu cür e, əmirlərə itaat məsələndir ortaya gədirsən və görəsən ki, e, dünyada insanların islahatından ötürü iki şey lazımdır. İki şey. Birinci, şəriət. ikinci əmirin qamçısı, sultanın qamçısı, cəzası. Deyir, çünki insanlar ki, qismə böyünürlər. Birinə gəb deyirsən ki, abala haramdır, eləmə, ahiyyə var, hədis var, Allahdan qoxur çəkinir. O, birinə gəb deyirsən, içmə, haramdır, günahdır, eləmir. Hakimə məsələ çatını eynir, 60 ilə qamçı. Allah rəsulun əmrinə yetirmədin, birbaşa çəkinmədin, onda cəzanı görəcəksən. Ər yolu hərəkət qaydalına fikir vermədin, qırmızıda keçdin, 50 muad cəhərimə. Gələn də duxun cadır, yenə keçin ailədə bu cür. Yəni deyil, bu iki məsələ, məsəl deyir ona görə Allah sənin Qurani-Kərimdə buyurur ki, "Əl-ətu la vətorasə və uləmərimünkum." Çünki ümmətin yəni idarəçinin ötürü Allah və rəsulun əmri və əmrləri nəyə lazımdır? Rəhbərlik lazımdır. Yəni heç vaxt idarəçilik başlı başına, yəni ola, yəni bilməz. Yəni insanlar hər kim necədirsə onu da yen yəni edər. Və eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi, ə, qeyd etdiyimiz kimi E, necə ki, müəllib burada gətirdiyi kimi, e, əmrə, yəni e, qır, e, onun axsinə qarşı, yəni ona iqtihayət yoxdur və e, müəllib burada gətirir ki, fəaliyyət siləkən tutu yahu əlbəttə və sən ona mütləqən olaraq iqtihayət etməyin olmaz. Yəni, əgər sənə axısını əmr edibsə, tutam ki, deyir ki, sən namaz qılmayacaqsın, iqtihayət var yoxsa yoxdur, yoxdur. Deyir ki, sən saxla var yoxsa yoxdur, yoxdur, aydındır Yə, mütləqən olaraq asiliydə itaat yoxdur çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və gətirdiyi kimi deyir ki lə tə'ədə fil məxluq fi məsiyətillə məxluqa Allah subhanə vatan təlan itaatində itaatində e, məxluqa Allah onun asilində itaat yəni yoxdur və müəllif sonra gətirir ki və ələyse ləki əntəxruci əleyhi və deyir sənin haqqın yoxdur ki ona qarşı nə edəsən çıxasan yəni sənə ki, ona qarşı yəni çıxasan əgər biz E, müəllifin bu e, xəlifə sultan barəsində olan gətirdiyi əhlüsən etiqadlarının, yəni müxfradlıqlarını nəzərdən keçirsək və görərik ki, əhlüsünə bu məsələdə mühüm-mühüm etiqadları var. Ba, qeyd etmiz məsələlər əhlüsünənin xəlifə rəhbər barəsində, əmir barəsində mühüm yəni, etiqadlarıdır ki, və biz sələt tarihına baxsaq görsək, yəni ilk əhlüsünnədə, yəni İslam dinindən çıxan da hansı idi? Məs hakimə qarşı çıxan, yəni Xavarizilər idi və sonra da onlar, onlar, sonra, onlardan sonra onlardan isə bu Rafizili və s. başladı, yəni bölməyə. Və ümmətin ən birinci fitnəsi də, bu ümmətin ən birinci fitnəsi də məhz, yəni Xavarizilərin hakimə qarşı çıxması, etiqad məsələlərindən sonra başladı. Və bu çeşidimiz məsələlər onu göstərir ki, əmirlər, əmirlər, xəlifələr mütləqən mütləqən onlara itayət olunmur. Mütləqən itayət olunmur və eyni zamanda onların xataları etdiyi səhvlər də minbərlərdə elan olunmur. Unutmayın ki, əgər xəlifə, rəhbər məsələsindən söhbət gedirsə, onların asilikləri, fasiqlikləri, xataları minbərlərdə elan olunmur. Aydını, nədə ki, səliflərdən biri, Gəlir, görür ki, minbərdə ə, xəlifənin eyiblərin açırlar və xütbədən sonra onları çağırır, deyir ki, yəni özü imam, imam xatibdir, meçid imamdır. Öyəm, bu da çox vaxt olub, demək, Əli Radiyalanunun şişələri tərəfindən meydan, yəni artıq Abbaslar ki, amamləri çevirmişlər və sonra isə Demək, e, Abbaslılər minbəllərdə başladılar Amavlərin bütün eyiblərinin xatırlarını danışmağa. Və artıq onlar keçüblər, dünyaların dəyişiklər, artıq onlar və Başqa bir nəsil, Abbaslılər yəni gəlib xəlifəliyə. Və həmən sələf də qaydır ona deyir ki, sən xoşlayarsanmı ki, sənin evindəki olan eybibi gəlib səni minbəlləbdən nizamadı desinlər? Dedi xeyr, Dedi, eləcə də Əmir Sultan da bunu xoşlamaz. Necə ki? Biz Bıqqistanı dəflərlə qeyd edirik ki, bir gün zalim həccəzə qarşı hamı bilirdi ki, heç bir kəs cürət eləmirdi ona qarşı çıxmağa. Və i̇mam bir gün imam şəhbi gəlir və onun yanına gir deyir ki, ey həccəzdir Allahdan qorruq, yəni möhkəm tonla deyir və həccəz gülümüsüdür deyir ki, mən səni hörmət eləm, sən imam şəhbim, yəni məşhur imam şəhbidir, onu sələf alimlərindədir, onu e, demə ola ki, hamı tanıyır, yəni, əlim əsər kitalı oğlunun yəni rəyləri, məsələləri elmi şəcə mühim yəni, rol oynayır və deyir Həcəz buna qayıdır ki, mən səni hörmətim böyükdür. Mən sənə dayanıram. Ancaq mən sənin bu əməli belə gözləmirdim. Deyir niyə? Deyir ki, deyir mən deyir mənim zalımım, mənim zülmüm daha çoxdur. Ağslim daha çoxdur. Yoxsa ki, deyir Fironun, deyir əlbəttə ki, Fironun. Çünki Firo nə dildir? Ən ərabbukumul əla. Amma Həcəz o iddiyada değildi. Həccəz hafiz Quran idi, müsəlman idi, tohfi dəli, sadəcə nə idi? Zalim və asif, hasıq insanlardan idi. Və həccəz ona qayıt ki, yəni mən dedim yoxsa Firon dedi ki, həlbəttə ki Firon, dedi sən əfzəlsən yoxsa ki Musa və Harun idi, həlbəttə ki Musa və Harun. Dedip bax gör Allah səni Quran-Kərimdə məndən də zalımın, yəni Allahlıq iddia edənin yanına səndən də əfzəl insanları göndərdi. Və dedi nə dedi ona? Dedi: "İzhab ilə Firavuna fəqulə leh qowlan layinan." Yəni dedi, nə dedi ona? Dedi: "Gədin Fironun yana ona gözəl, mülayim sözlə danıyın." O cür zalım, "Mən mənsin Rəbbinizəm." Yəni ondan böyük nəyi, itaət, küfr yoxdur. Təsəvvür edin, Rəbbinizəm." O artıq uluhiyyəni demirəm. O artıq bütün ümmətlərin, insanların, kafirlərin qəbul etdiyi rəbli sıfatını iddia eləyir. Allahu səbəhən və təalə Musa haruna idhebi li-firan faqulə qawlan layyinan. Yüngül, mülayim söz deyincə. Yəni əmri mərufda mülayimiyin hikməti nədir? Niyə görə Allahu səbəhən və deyir ki, mülayim deyin? Şərt deməlisən. O zalımdır, o təuğudun yekəsidir. Bugünkü gündə deyirlər tavu, O tavu, təuğudun yekəsidir. Niyə görə mülayim dey? Allah təna diyir: "Ləəlləhu yətəzəkərau və yaxşə." Yəni sənin bu mülayim rəftarın ehtimal olar ki, o nəyinəsən, o xatırlatsın, onun yadına salsın və o qorxsun. Yəni həqiqətən ən bir mərzə mülayimlinin rolu bax budur. Ancaq və Həccə də buna bir misal gətirir. Deyək, əgər o cür insana, o cür insanlar göndərilib, bu cür metodan istifadə olunursa, sən mən ondan da aşağıam, sən də Musa və Harun, sən gəlib deyirsən. Aydındır. Və həyitən də e, bu cür məsələlər, mühim məsələlərdir ki, o, bu qıssalardan biri də e, demək e, Süleyman xəlifənin dövründə olur, yəni Amavi xəlifələrin birinin dövründə olur və o eşidir ki, bazarda zatda bunun vəzilləri zadı bunun haqqında danışırlar. Küsələrdə, bazarlarda insanların istimai toplaşıq yerdə bu məsələ buna satınır ki, bunun eyiblərini danışıqlar, bundan naralışıq yerlər, o, bu gəlir, toplayır və deyir ki, bəs eşidmişəm siz, Bazarlarda mənim haqqımda danışırsınız, bəs belə elə deyir, hə, deyir, deyir. Deyir, işdirsmən sizin üçün e, Ağbək Römər kimi olum deyirlər, hə. Durunsa de, siz də deyir Əli ilə Osman kimi olun. Və bu qıssanı eyni ilə də Xavarizlar Əliyə deyəndə Əli dedi, Əli dedi onlara. Qayıtdılar Xavaz edəndə ki, ey Əli, Ağbək Römər vaxtda o yox idi, bu yox idi, fitnə yox idi, fəsad belə yox idi. Əli qulağısı var dedi ki, Ə onların vaxtında onun əlin altında olanlar Osmanla mənim kimlər idi? Mənim ömrümdə olanda siziniz kimlər Yəni insanlar nə tərdisə, rəhbər də nədir? Onlardan olur. Allah Osman Quran Kəndi deyir ki, "İnnalə le yuğayir biqum hatta yuğayir ma bi nufusihim." Allahsın bir göyümü dəyişməsin, hətta özləri özlərini dəyişməyə qədər. Yəni nə qədər baxın bu gün e, tofi təvhid arasında. Yəni e, Tobuq, Toba, Çinçinə qardaşlar Ticarətdə aldadırıq, aldatmırıq birbirimizi. Fırıldaqçılıq var, yoxdur. Yalançıq var, yoxdur. Zülm var yoxsa yoxdur. İbadət əlində, tovləndə bu cür asillər var. Biz də bunu bilirik haramçılığın və bu asilləri edirik. Bəs bilməyənlər necə? Yəni biz illə ibadət edirik, təfəllən həcc eləmişik, umra eləmişik, bütün İslamın ərkanlarını bilirik, qaydaları bilirik, hər məsələni anlaya bilirik. Əgər biz bu cür məsələlərdə e, deyək Əmirləri yerinə yetirməkdə xayni ediriksə, xəyanət ediriksə, düzün yerinə yetirə bilmiriksə, bəs biz hansı əmir sultan xəlifədən danışar ki, o niyə tağutdur? O niyə bunu eləmir, o niyə onu eləmir? Və bütün islah nəyə qayıtmalıdır? Birinci özümüzə. Yəni, özümüz-özümüz islah eləməyənə qədər gözləməyək ki, üzərimizdə olan bizdən də nə olacaq? Yaxşısı olacaq. Və ümmət nə insan düz biz götürməyik 5 nəfər, 3 nəfər özümüzü, biz götür ümumi kütləni. Nə qədər ki ümumi kütlədə var, bu cür asillər, əzalət var, xəyanətçilik var və yax və s. və də bu rəhbərlik nə olacaq? Bu ümmətin içində olacaq. Nə vaxt ümmət qoyum zaman, islah olacaqsa, biz ondan da sonra onun üzərindəki, yəni islah olacaq. Və qeyd etdiyimiz kimi xalifə, rəhbərlər, sultanların xətaları minbərlərdə Deyilmir, minbərlərdə bildirilmir, minbərlərdə yəni yayılmır. Onların xataları alimlərə bildirilir, hansı ki alimlər onlara nəsət edə bilirlər, onlara bildirilir və əks halda isə, əgər özü etmək istəyirsə, neynəməlidir? Getməlidir hakimin qarşısına. Necək Peyyəməlisən mühəssisə buyurur ki, Dilxeyr-i Şuhada həmzə vəraculun qam elə sultan əməra və nəhu və qataləhu. Peyyəməlisən buyurur ki, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, ən xeyirli şəhidlərdən kimdir? Həmzədir (r.a). Ən xeyirli şəhidlərdən Həmzədir və bir də deyir ki, o kişi hansı ki, getdi zəalım sultanın yəni ona nəsihət etməyə əmr edib, qadağan etməyə vəladəni idi, öldürdü. Yəni bilir ki, ona qarşı nədir? Ölümdür. Məs bu baxımdan da Həccədə qarşı çıxanlar bilirdi ki, sonu olacaq? Ölüm olacaq. Və eyni zamanda ölməyə də yanaşı O, ən yüksək şəhidlik, yəni zirbətiniz, Peygamber Salam səhət istəyir, yəni bildirdiyi kimi. Və hakimin sultanın da məhz e, e, onlara nəsiyyət eləmək, onlara nə isə xatırların bu yoldan olur. Ya alimlərə bildirməklə, ya da ki, gedib özlərinə qarşı, yəni onların qapılarından girib onlara, yəni bildirmək minbərlərdən, ismayil toplanan yerlərdən, nə bileyim, nümayiş etdən zətlərdən yox, bu əslində ümmət əhlüsünnənin usul qaydaları yəni iziddir. Və sonra müəllif burada gözəl bir söz gətirir. Buyurur ki, deyir ki, "Vələ isläk an tahrüc alayhi", yəni sənin heç bir haqın yoxdur. Bu elə ediklərə görə ona qarşı çıxasan, və onun haqqlarını qadağan etmə. Yəni hakim, sultan Elə đi zülmə, zalımlığa baxmayaraq, sən o sənənin istədiyi haqqı, haqqı nə etməyəsən, haqqı verməyəsən. Necə ki peyğəmbər sallalləm səhihsə buyurdu ki ki dir seyakun əthərə. Dir vaxt olacaq əsər ol. Əsərə də mənası odur ki, Useymi rəhməlla buyurur ki, yəni insanların bütün bir şeyə bərabər haqqları olduqları vaxta dir əsər an ki, hakim sultan o deyir tək mənim isiyir. Və sələflər buna misal çəkirdilər ki, beytulmal. Beyt, sələfin dövründə, yəni, monopoliya yox idi. Tam o banan kesmirdi, nə bilim, maşın rastamaş qolunmurdu və ya da ki, yerdən qaz neft çıxmırdı və ya da kimsə kartoşqanı monopoli eləmirdi, nə bilim, nə isə monopoli. Sələfin yolunda nə var idi? Beytulmal. Bütün zəkat, xərat, sədəqələr, qənimədər yığılırdı beytulmalı. O beytulmal kimin idi? Bütün ümmətin idi. Və o maldan əgər həməni xəlifə öz şəxsi məqsədləri üçün həddini artıq istifadə edirsə, əthərəndə mənası odur. Yəni, insanların haqlı olduqları halda hakimisi, onun tək mənimsəməsi, mənimsəməsi əthərəndə odur. Və bugünkü gündəsə Hüseymi Rahamala gətirir ki, nif, qaz, yerdən çıxan sərvət üstdən çıxan sərvəd. Yəni, hansı ki, bu dövlətin vətəndaşları nədir? Ona haqlıdır. Nəcə ki, məsəl üçün, e, görürsən ki, başqa ərəb dövlətləndə, məsələn, özündə neft qalxanda camat sevilir, neft üçəndə onlar da bir kef olurlar. Çünki qalxmaq üçün bunlara təhsil edir. Yəni, bilirlər ki, bunların da haqları var. Aydındır. Ancaq bir çox dövlətlər də vardır ki, o dövlətlərdə o e, mənimsənilir. Hakim, sultan, qohməqru tərəfində mənimsənilir. Və Usəmir Rəhməla buyurur ki, Ətərə sözün mənası o dövrdə ona şamil etmək olardı. Bu Bugünkü dövrdə də bu cür məsələlərə. Yəni, e, nə bilim, büdcə deyək, nə, nə deyək, neftdən, neft, qalsanız ki, o yerdən çıxan sərvət o kimi məxsusdur camada. Ancaq hakim, onu sultan, yəni tək mənim isir. Və qulaqsını görün, sahə ki, ya Rasulullah, elə olan vaxtı biz onlara qarşı çıxaqmı? Yəni, dünyamı aldı. Ona qarşı çıxaqmı? Peyğəmbər səhəm dedi, x o sizdən istədiyi haqqını verin və öz haqqınızı nə yiyin? Allahdan istəyir. Yəni, nəfti də yeyir, qazı da çəkir, nə bilim, nəyini, nəyini, nəmir, hər şey dağılır, sökür, nəyini, və bununla yanaşı səndən öz haqqını istəyir. Yəni, sən işıq pulun verməlisən, qaz pulun verməlisən, su pulun verməlisən, cərim eləməlisən, onu verməlisən və ələ qoyduğu rusumlar, zaptlar var, onları verməlisən və Onun haqqı odəsinə, çünki onun ondan başqa haqqı yoxdur. O gəlib sən deyə ki, mən hər özün başına 2 manat qoyuram, mənə 2 gündə vermə. Yox. Yəni dövlətin özə qanun, dövlət naminə, yəni dövlətin hansısa bir mənfəətin, mənfəətin ötürür, yəni qoyulan qanunlardır. Yəni rüsumlar və xüsusi. Və deyirik ki, Pensam deyir ki, ondan o sizdən istədiyi haqqınızı verin. Yəni onun nə haqqı varsa üzərində. İstəyisə ver öz haqqınızı dinəyinə Allahdan istəyin. Yəni sənə elədikləri zülmlərə, mal və mülkünü mənimsəməyə baxmayaraq, sən onun haqqını eləməsən, verməsin. Həccə gəldiyin kimi. Bu müəllif də burada gətirir ki, "Vala tamna'u haqqan", onun haqqından qadağan edə bilmərsən. Və Usəmə rahmlə buyurur ki, o ki, söz ki gəldi ki, peyğəmbər hətta öz haqqınızı Allahdan istəyin, bu deyir 2 mənanı daşıyır. 1. ya Allah Subhanahu taala soruşsa indi haqqını tamamilə istəyirsən, buna heç bir şək şübhə yoxdur. Yəni zərrə-qədən şək şübhə yoxdur və ikinci nədir? Allah Subhanahu-ya dual edəcəksən. Ya qiyamət günü istəyirsən də ki, Allah Subhanahu-dan dualayıb haqqını istəyirsən duala. Və birinci məsələdə isə qiyamət günü heç bir, yəni şək şübhə yoxdur. Şək şübhə yoxdur ki, hər bir müsəlmanın, hər bir insanın haqqı qiyamət günü zərrə-qədənə nə olacaq? Qaytarılacaq və bugünkü günündə Allaha həmd etmək olar ki, bu cür asililərin içərisində, yəni evdən çıxırsan, sağ asilik, soğuk asilik, arxasilik, yolundan geysən, hər şey günahdır. Bir, bir pis gündə o yanda geyir, bir yaxası bu yanda açıq, orası bu yanda, yəni göyə baxa vaxta getmək mümkün deyil. Yəni Allaha həmd etmək olar ki, yəni bu boyda asillənsən, gündəlik asili etdiyimiz bir vaxtda, yəni qiyamət gündə kimlər haqq istəməmiz nəyimiz var? İnşallah, yani şansımız var. Yəni, bilirik ki, qiyamət günü bizə ə, toxunan bütün zərərlə görə nə inəyəcəyik? Biz haqqımızı alacaq. Yəni, istər yerin altının sərvəti, istər yerin üstünün sərvəti var və s. Yəni, o məsələlərə görə müsəlman narazı keçirməyinə dəyməz. Ay niyə görə bu ödə neft çıxdı, bu qədər pulu elə bizə niyə vermirlər, nə edirlər? Bunlar hamısı dünyanın yəni var dövləti. Dünyaya görə axirət məsələlərinə ziddiyyətə gətirmək lazım deyil və ya daşı hər hansı bir dünya e, maddi vəziyyətinə görə, yəni əmnəmansılıq pozmaya dəyməz. İbadətimizi edib dualarımızı eləməyə daha məsləhətli, nəinki o cür məsələlərdə özümüzü yoraq və ya başqa-başqa şeylər eləyək. Və unutmayın, unutmayın ki, qiyamət hər bir zərrəsinə qədər öz haqqımız qaytarılacaq. Əsas məsələ o ki, biz, biz zalim olmayaq. Necə sələflər deyirdi ki, biz Rəbbimizə məzum olmağa, məzum kimi qarşılaşmağa razıq, nəyin ki, zalım kimi qarşılaşmaq. Və bugünkü gündə əgər sən, sənə qarşı, yəni hökumət və yaxud da hansı tərəfindən edilən zülmə baxmayaraq, sən əgər qas pulun, su pulun verməyib, əyidi yollan, qancı yollan işlədirsənsə, bax, sən artıq zülüm burada edirsən. Elə bilmiyirsən, zülümü hökumət edirsən Xey, biz dəfələnə deyirək, o mülk kimindir? Camatındır. Sən camata zülməliyirsən. Sən o ə, qıraq xətlə çəkib ödəmədiyin həmən qaz, o hər hansısa bir ucqar kənddə bir körübə uşağının səhər tezən sülün qızdırılmasının qazı da ola bilərdi. Onun ucubatının o dünyasını dəyişə bilərdi. Hər hansısa bir qoca arvat, Qışın soyğunda isti su istilməyə tapmayan qaz da ola bilərdi. Sən qanunsuz işlətdiyin, işıqlı, pulun vermədin işıqlar hər hansısa bir e, ucqar kəndlərdə işıqsız qalan evlərin işıqında elektrik ola bilərdi, onların cərəyəni də ola bilərdi. Və yaxud da ki, qıraq xətlə çəkib istifadə edən su, hər hansısa bir camatın həftələrinin gəlmədiyi su da ola bilərdi. Yəni, elə bilmək ki, sən onu eləməklə kimləsə haqqıba alırsan, sən özün məzun olduğun halda, s Zalma sönürsən. Sən elə bilirəcən ki, sən hökumətən haqqını taplarırsan, ancaq kim haqqını taplarırsan? Sənin kim bir vətəndaşın haqqını taplarırsan? Məhz Peyğambərsəm hədsisini biz bir də nəzərdən keçirsək ki, Peyğambərsəm buyurduğu kimi, deyir, e, öz haqqınızı verin, və öz e, sizdən istəyən haqqı verin və öz haqqınız neyin Allahdan sizin. Və bir rivayətdə gəlib ki, Peygəmbər buyurur ki, "İsmə və atə və və xadamaləq." itaat et. Hətta belindən vurub sənin malını əlindən alsın." Yəni sənin şəxsi malını əlindən alsa belə eşid və itaat elə. Çünki e, eşidib və itaat eləmək bu sənin, yəni ümmətin e, əminamançılığı, ümmətin bucün əminaman yaşamağı Sənin şəxsi məqsədlərinə nədir üstündür. Hətta bəzi şəriət tələbələrinin, yəni fikri məsələ belə bir rəyi var ki, əgər bir dənə tacir tomçul un gətirib Bakıya, un gəlib çıxıb Bakı 65 manata. Ancaq cəmiətd 65 manat ala bilmir. O neçə ala bilər? 35 manata. Hakim deyir ki, 35-dən başqadan varsa. Bu özünü öldürür. "A, mən 65-ə gəlib belə elə dil xeyri yoxdur." Yəni cəmiədin mənfəəti sənin məsləhətinin nədir üstündür. Yəni, sən tək zərər geçsən də olar, camat nədəyə? Zərər çəkməsin. Və bütün şəriyyətin, yəni bu cür hakim-sultan məsələsindən bu cür yəni, e, ciddi, qəti mövqədə olmaları, məhz camatın dağılmaması, camatın birliyi və belə birliyinə də inşallah əmramansına doğru getməsin. Əsas, yəni səbəbidir, qayəsidir ki, və Allah sonra bizi e, sələf-i salın yolla gedənlərdən eləsin bizə onların fəhmiylə, yəni Quran və sünnənin onların fəhmi kimi başa düşməyə nəsib eləsin. Amin. Və bizim dövlətimizə, rəhbərimizə, milliyyətimizə hidayət versin. Amin. Və düzünü Allah bilir, və salı Muhammedin və ali Muhammedin.